Минавам на втората лекция Лауза. И сега ще говорим и след време пак ще говорим за него. Тъй като става въпрос за нещо грандиозно, самия принцип във Вселената. Така, книгата на Лауза е наречена още и Китайската Библия. Преводът на неговата книга е древният път. Това е чисто ръководство за безсмъртие. Това е необикновена книга с невероятна енергия. Главното послание на тази книга е просто «Работи със дао и всичко ще се устрои». Мога да го кажа по друг начин. Отдай живота си на Бога и няма какво да устроиваш в живота си. Тоест, отдай се на Бога и няма нужда да устроиваш живота си. Защото само Дава може да го устрои както трябва. Ти не можеш. Това учение е просто, но ще си остане загадачно. Мистично и непознаваемо. До край. И това именно е много красиво, защото краят му. Не може да се улови, понеже Дао е безкрайно. Това е централната книга, централната мистична книга на Древен Китай. А Дао е центърът на това древно мистично учение. Многобройни преводи, многобройни варианти, но тайната си остава. Лаоца е безна на дао, безна бездна от дълбини. Лао -дзе е пазител на архивите на тайното знание. Докато Конфуци е личност. Казано по друг начин бедна история. То Лауца не е нито личност, нито индивидуалност. Лаудзе като говори засенчва и себе си за да блести Дао. Книгата Дао дзин, Древния път, е вечна книга. Нищо общо с времето и света. Това е чиста мъдрост. Главната идея на тази мистична книга е, че всеки трябва да отстъпи живота си на Дао. Тука няма никаква религия, никаква наука никаква философия. Всички те са без значение, защото всичко трябва да стане път за дао. Това е особена книга, в която трябва много дълбоко да се вслушаш, за да откриеш скритото й мълчание. Това мълчание е като пустотата, като нищото, т.е. като безкрайността. Нищото, което вмества в себе си истинският живот. Думата Път в тази книга е символична и тя означава самодостатъчност. А от друга страна означава, т.е. Път означава да пребиваваш в състояние на самопревръщане. И още, пътят означава потопяване в лекотата на живота, в будното безгрижие. Тук говори бащата на китайската мистика, защото Лао Цзе е принцип, първоначало на всичко съществуващо. Просто защото, Великото Дао се е трансформирало в него. Самото Дао е слязло и вика хората в своята безкрайност. Чрез Лаудза, пак казвам, ни говори самото Дао. Докато чрез Конфуции говори дървото за познанието на доброто и злото. Лаудза е мълчалив. Той е минал през девет големи вътрешни превъплъщения и през много външни, за да се яви накрая като Лаодза. Според Конфуции, важното е стремежът към хуманност и ритуали. Но какво казва Лаодза? Според него тези ценности са белег за крах на личността. Провал. Белек за провал и наистина вместо дао да търсиш хуманност означава да си се провалил. И сега искаш да се възстановиш, само че то не става с хуманност, а става с дао. Дао е мярката, а не хуманността. Тук само ще загадна. Там, където Бог трябва да е строг, мекотата е много неуместна. Просто тя няма място. Така че дао е мярката, а не справедливостта на хората, особено пък човешката, пък и духовната. Дао е мярката. Бог е мярката. Лаотза е древно божество и велик странник. Никой не знае как е завършил животът на Лаотза защото той просто отива в пустотата, в собствената си безкрайност. И затова той се изплъзва. Истинският човек е неуловим. Той естествено си отива в своята безкрайност, придал. в своя скрит дом. Много трудно е да се обсъжда реален ли е или е нереален. Той надраства и двете, тъй като той е човек на пустотата. Разбира се, Лаодзе е живял и тук на земята, но той е дишал съвсем друг въздух. Въздухът на безкрайността. Той е дишал само дао и нищо друго. Така че в кой свят живее, това е съвсем друг въпрос. Словата на Лаодзе са слова на пустотата на безкрая. И в този смисъл Той е мистично непостижим. Той е носител на пустота, великото свещено начало, което си е чисто свойство на Божествата. Той е живял в голяма чистота и простота, но тази чистота и простота са есенцията на великата мъдрост. Той не е мислител. Той е дълбинна мъдрост. Лаодза това е върховният китайски гносис, върховното китайско откровение. Да се разбере книгата на Лаодза, книгата за древният път, значи да се придобие безсмъртие. Лаудза се е родил в пустотата и пак казвам, за това е трудно уловим. Той се ражда отвъд причини и следствия. Той е изначален господар на първичната енергия. Ето защо Лаудза е наречен Старият, Старецът, защото е носител на изначална мъдрост. Според Старецът, според Лаотза, героизмът е нещо много излишно. Героизмът е винаги опасен и вреден, защото той развива съпротивата. Той развива съпротива. Казва, като не оказваш съпротива, успяваш да устоиш. Ето ги неговите методи. Значи, като не оказваш съпротива, успяваш да устоиш. Както учителя казва, дявола се побеждава без усилия. Това е най-безпомощното същество. Една сламка не може да мръдни. Но ако нямаш будност, вече е друго. Лаодзе е същество от мистерията. Същество от безкрая. Той е загадачен като самото дао. Лаодзе, освен това, е същество от златният век. Първото време, времето на боговете, изначалността. И дори когато е живял във външния Китай, когато е живял условно, той е чувствал себе си като същество от мистичното време. От първо сътворението. Едно от страшните неща, по-скоро по от странните неща при Лавоза е, че той не проповядва даже истината, забележете, която трябва, той не проповядва истината, която трябва да се разбере. Той проповядва истината, която не трябва да се разбере. Тъй като тя е толкова безкрайна, че няма какво да разбираш, просто живей в нея.